kto do të thonë ka përmend disa gjëra. Ë Libra Tjera, stërt do të them dhënë ti tregon se më e vërtetë është se prishja e namazit të imamit nuk e prish namazin e xhamatit. Edhe ka thënë se ata që e kanë mendimin se kur i prishët imamit namazin i prishët edhe të xhamatit, do të thotë është mendim i dobët që nuk ka argument. Për kundrazi, argumentet e përkrahim e, atë pohim se se cili që falet, dhe më thënë e ka namazin më vete, edhe nuk indikon namazi i askujt, i kujt tjetër. Dhe më thënë se cili falet më vete. Kurse lidhja mes namazit të gjematit dhe namazit të imamit është vetëm në atë se gjematit duhet ta ndjek imamit, dhe më thënë duhet qkoj pas imamit. <coughs> për dyshë ato gjera që prisin namazin, ka tham këtu në një, ë, do të thënë lënia e ndonjë shtylle ose ndonjë kushti kur kam mundësi të bëja ta bëj atë, qoftë kjo lënie me qëllim ose pa qëllim ose për shkak të mosdijes. Do të them, nëse dikush ta zon nuk ka marr avdes, edhe ka filluar të falet. Ja vekam parun namazin. Pastajë skuhtuse është fal pades, është bin do të thonë se është fal pades. Do thotë namazi ti është nuk është ti vlefshëm. Pamar parasysh se do të thonë atkuste kanë lënë nga mosdia. Ose nëse di kusë, do të thonë nuk e di se rukuja është shtyrë ose do të thonë e ngjashme. Do thotë kusle një stilt të namazit ose ndë një kusht të namazit kur ka mundsi ta bëj atë. Domthon, nëse dikush falet u ulur, sepse nga sëmundja ose nga dobësia nuk mund të qëndroj më këmb, atëherë kjo nuk e dëmton namazin. Por nëse nëse ka mundsi ta bëj një shtyllë edhe e lë atë, atëherë namazi pritet. Gjithashtu prishët nëse le një obligim të namazit me qëllim. Të më tanë si që është për që mullë të shëhudi i parë, namazit që kanë më shumë se dyre kate, e, ajo është obligim, nuk është shtyll. Edhe në qëfë se le qëllimish atë, ajo nuk zëvëndsohet me sëvisejshët. Për e, namazit prishët, nëse le me harres, ose me ignorancë atëherë, e zavënësojt me sëvisejtë. Nëndy, namazin e prishtë bisejda e qëllimshme. Dëmë thëmë, nëse njeri u fletë diska që është jashtë fjalëve të namazin edhe atë e bën me qëllim, atëherë dëmë thëmë, namazin e prishtët. Në ka disa që mendojnë se edhe bërja me shenj është dhe më thënë është bisejt edhe prish namazër. Mirë për po këtu Shekhu, Shekha Abdurrahmane Sadi, Rahimehullah, thotë së... Bërja me shenj qoftë me levizje, dhe më thënë me dorë ose me kokë, ma dje edhe me zë, dhe më thënë nuk prish namazër, nëse ka nevojë, dhe më thënë nëse duhet e, si që si dajnë me kolitje ose me diskat në gjashme më thënë ajo nuk e prish namazin tjetër që e prish pra e treta është qeshja me zë më thënë ajo është që e prish namazin kurse buz qeshja nuk lëgaritet e, edhe lëvizja e tepërt, dhe më than, e pander prejrë. Dhe më than, nëse bën një levizje, të vazhdueshme, edhe që është levizje e madhe, dhe më than, një është namazit, e, nëse nuk ka, dhe më zdo shmëri për ata. Dhe të thot, levizje të, të namaz, ndahen në levizje që janë të ndaluara, dhe më than, nëse janë të ndaluara haram, dhe të thot që e prishin namazit, Ka lëvizje që janë me kru, dhe më thëmë të uryra, edhe ka lëvizje që janë të lejuara dhe gjithashtu ka lëvizje që janë të urdhruara në mas. Pra ka lëvizje të ndaluara, të uryra, të lejuara dhe të urdhruara, dhe më thëmë të detyruara. Lëvizje haram, dhe më thëmë fam, është lëvizja tepërt, ta do mos do shmëri. Levizja me kru, dhe më thënë, u rrier, është levizja e lehtë, ose levizja e vogër, pa nevoj. Dhe më thënë, si që është prekja e mjekrës, si gjëvojnë shumë, ose e robave, dhe më thënë, kruarja, pa nevoj, dhe më thënë, levizje që janë dvogla. Kurse, levizjet e lejuera, janë levizjet e vogla për nevoj, Domthon nëse njëri u ka nevojë të mbuloj auretin, domthon ti rreguloj rrobat që mos i zbulohet aureti, ose ka nevojë domthon si të krohet në mënyrë që mos shpërqendrohet prej namazit, ose të ngjashme, domthon nëse bëhen për nevojë lëvizje të vogla ose lëvizje të mëdha për domosdoshmëri, domthon nëse është patjetër E, që tja lidrosh rrugën dikujt dhe më thënë si qëka përpër nga meri sallallahu alai sallam për tja hapë derën ajshës radiallahu anha ose të njashme dhe më thënë nëse qëndrona ty kërëzik duhet të largohes disa hapa ose kështu dhe më thënë ajo është e, e lejuar cila është e urdhruar cila lëvizje mund tjetë e urdhruar si më ndoni jo A ka lëvizje namazës jasë namazit që e ke obligim të bashkë? Korën, korën bërështi është u mërën, po? A e nuk është obligim. Dhe gështë mija. Kjo është elejuar. Marekim sëra. Më më thënë që është lëvizje madhe për do mos në të shmëri nëse digje të mija se kështu. Kurës a e që është e urdruar është për shemull për drejtimin e safit, nëse dikush është më përpara ose më mbrapa, mi për të gjemati jonë nuk mund t'i shkullësh asme eskavator. E, ka, dhe më thënë, ose për plëtsimin e safit që është përpara, gjithashtu, e, e, gjithashtu edhe në namazin e frikës, më thënë, namazin e luftës, gjithashtu, aty ka se një grupë falet për para, pas taj delë grupi tjetër e kështu më radhë, më thëmë, ato janë <coughs> levizje që janë jan, për tjetër. Dëmë thëmë, këto të parat, janë ato dytë parat që i përmendëm që është lanë njaje, në një shtylle ose, ose kushti, nëse ke mundë si të bësh, dhe më thëmë, ajo ose, lenë një ndë një obligimi me qëllim, dhe të të këto janë, sepse pa të nuk plëtsohet namazit, më thëmë, pa plëtësimin e shtyllave dhe kushteve, namazit nuk plëtsohet, gjithashtu e dhe nëse le e, atë që e ke obligimi të bësh namaz, e le me, me qëllim, dhe më thëmë, namazit nuk është plëtsu. Kurse këto tjerat, se që është biseda me qëll ose lëvizjet e shumëta si që fa, këto janë gjera që janë të ndaluaran namaz, kështu që të duja këto e prishin namazin. E, përveç atyre që e prishin namazin, ka edhe gjera të hira që janë të uryera në namaz. Të pakëtën, të më thana ta ja paksojnë lere nëse shpërblimin namazit ë të tilla janë si për shembull kthimi i fytyrës në namaz, ndonë kthimi i kokës këtë anë derë, ose shikimi, domethënë jashtë vendit ku duhet sikohet. Se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem e ka pyet për vërtetin e shikimit në namaz. Edhe ka thënë "wa ihtilasun yahtalisuhu ja ash-shaytanu min salat al-abd", domethënë ajo ato janë vjedhje që i vjedh shejtani prej namazit të robit këtë transmeton Buhariu. 5 ashtu rrugërave lëvizja e tepërt e pa nevojë, do të thënë lëvizjet e, lëvizjet e tepërt do të thonë kam fjalën që janë ta nevojë, lëvizje të vogla po shumëta të, të pa nevojshme. Siç e, janë do të thënë luajtja me me mjekrën, ose me robat, ose me vendin, të më thënë, me diçka në tokë ose kështu, të më thënë ajo është euryer në masë. Tjetër gja euryer është vënja e dorës në i. A di një kujtë të thënë i. I. Të më thënë pjesës së butë mbi... E, mbi genë. Mbi bella. Mbi bella ose e në bel. Në më thënë, vënja duer anës, dhe tëtë, në bel, anës, ajo është me kru. Me kru është, ose urrujër, gërshetimi i gishtave, edhe kërësitja i gishtave, s'i thënë ju. Jo? Kërësitja i gishtave. Kërësitja i gishtave. Në Na namaz. Në namaz, po. Tjetër është, ajoçi thon arabisht itqa don thon ulie në formë të qenit si është sqarimi këta ai e kësaj ai di kurs nuk e kuptojmë kjo është ajo që thon sumica te ne por kjo nuk është nuk është ulie e qenit ulia e qenit është nëse njëriu e vë domethën pjesën e prapme në tok kurse këmbët edhe duart gjithashtu në tok domethën nëse ose është nëse ulet në këmbët e tij edhe duart i vën në tok domethën nëse rri siç është për shemb me në kitmaniur nëse vështu a si guruli çenit ose Kër ullet, du më thëmë, me pjesën e prapë me në tokë, edhe këmbët edhe duar ti ka... Du më thëmë, në tokë, ajo është... Sikur ulli e qenit, kjo është... E, e në kruë, në namazë. Gjithashtu, me kruë është edhe, dhe njaj bryllave në tokë, në sejgjde. Dhe në gjatë sejgjdes. E, e u rrier në namazë është edhe të falështë në drejtim të ditëska e që ta heqë vë mendjet, më thënë që të shperçendron. Kjo është të qartë, të fa. Po. Gjithashtu është e u rrier që njeri të hyjnë e namaz, ndërko që e ka mendjet në shperçendruar me ditëska. Dëmë thënë, e, edhe ato janë e, me shtërngimin e nevojes, ose me, dëmë thënë, prezencën e, ushqimit për të cilin ka nevojë. Do të them nëse vjen ushqimi edhe do të haj, atëherë ti në namaz është me kru, siç është edhe që do të them kur stringon nevoja. Sa Peygamberi sallallahu alaihi wasallam ka thën, la an, thënë, "La salata bi hadrat at-ta'am", do të them nuk ka namaz, pra nuk nuk duhet bëj namaz askus kur vjen ushqimi wala hua yuda fi'u hull eqbethen edhe, edhe as kur njeri unë e shtërëngonë nevoja muttefeqën aley gjithashtu për nga miri sallallahu aleyhi wa sallam ka ndalu syshtam pak më herët kur njeri u bjenë sejde që ti lëshoj bryllat në togë dhe ajohin gjenë disi ullis qenët këto janë shum skuqtimës, më thënë ato që kanë të bëjnë me namazin e përgjithshëm. Kurse tani tema tjetër e cila vjen këtu me radh, është namazet nafile, do thënë namazet vëmtare. Të paden e ka përmend namazin e zënjes së dielit ose namazin e eklipsit. Thotë Shekhu Rahimullah kjo është namazi më i fort prej namazeve vërnetare du më thëmë që nuk është obligim me gjithse disa prej djetarve kanë thënë se namazi e klipsit është obligim sepse të nga meri sallallahu a.s. e ka fal dhe ka urdhëru du më thëmë që të falet e, pastaj du më thëmë kjo namaz falet si kur pastë serioze hadithe, një prej tyre është hadithi i Aishës radhiyallahu anha, ku thotë se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka fal namazin e eklipsit me zë, edhe ka fal dy rekate, në të cilat ka bërë katër ruku dhe katër sejsë. Do të thonë rekati par 2 ruku, i parë ka dy ruku, pastaj dy sejsë, edhe rekati i dytë dy ruku, edhe dy sejsë. Kave një hutve, do të thonë namazi eklipsi. Pra, e, arabisht Kusuf i thonë eklipsit, kurse Kusuf i thonë zënjesë hanës. Nuk e di a i thuet Shqipë të dyja dhe eklipsa apo ka tjetër zënja e hanës, tjetër zënja e djëli. Në thonë, për këtë dyja këto, është kynamas, që është suneti me i fordhë, si pas mendimit e, Shekha Abdurrahman e Saadit, kurse disa djetare dhe kanë thonë se është obligim qoftë bimbra apo. Qoftë bimbra apo. Tjetër namaz vumetar, e duhet të janë që vijnë me radhë në rëndicies namazit witrit. Edhe ky është namaz sunnet sunne muakkadah, do të thënë namazi suneti fort, ose i fuqishëm. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kalon asë njëherë, asë kur ka qenë më shpi, asë kur ka qenë në uptim, dhe i kanë zhit njerëzit që ta dojnë. Me pak ta prej namazit ujtër, që falet është ujtër, pra tek, njëre kjatë. Kurse, me shumë ta që falet është njëmë bjetë rë kjatë. Koha e këti namazi është nga dëmë tanë prej namazit të jaciz deri në mëngjes. Kurse, me vlekshme ashtë që kytë jetë namazit e fundit në gjatë natës. Se që ka thëmë për nga nëri sallallahu aleyhi sallallem, i gjalu akhira salatikum bil lejli vitra, në më thëmë bëjni namazin e fundit natën tek. Gjithë është të ka thëmë për nga nëri sallallahu aleyhi sallallem, من خاف الا يقوم من اخر الليل دمثن كوس كافريكس نوك دوت زجوهت ن فونت ناتس فليوتير اولهو لا تفل ووترن فيليم دمثن فقراسه تفليراس تي تشيليمين ومن طميع ومن طمع ان يقوم اخره كوس اكو اسبراسا سادوت زجوهت ن فونت ناتس فليوتير اخر الليل اي لا تفل ووترن فونت ناتس Për inë salat e akhiri lejli më shhuda vë dhalik e aftal, sepse e, namazi i pjesës së fundit të natës është i dëshmuër prej me lajke dhe dhe kjo është me e vlefshme Tjetër namaz vëllënetar është namazi për kërkimin e shijut dhe më thanë quhet salat e listiska Dëmë thënë, është sunet, kur njerëzit, dëmë thënë, kur ka thatësirë, dëmë thënë, njerëzit kanë nevojë për ujë. Edhe falet, si kur namazi i bajramë dhe. Falet në jashtë, dëmë thënë, në vend hapur. Osa, si që ka thënë, që e ku në shkretirë, si që ka falë të nga nëri, dëmë thënë, dëmë thënë, është për qëllimë, jashtë të vendbanimit. Për atë namazë E, dhe i pa reguluar, të më thënë e kunder të me namazin e gjumaz dhe namazin e bajranove, kur duhet njeri u të shkoj me robat më të mira që i ka, edhe i pa fimosur e i laur e i pështumerat, kurse për namazin e kër, për kërkimin e shijut, sunet është të shkohet të më thënë me robat jot mira, edhe jo i regulluar i kreur e i pa fimosur e i pështumerat sepse ernjës namaz eh domethënë në atë namaz duhet të tregohet modestia dhe përulja ndaj Allahut. Jo tregohet, domethënë jo scohet me eh me form, domethënë të lartësuar. <kuh> Falet dy rekate, pra sigur edhe falen sigur namazi i Bayramit, edhe aty gjithashtu ka një hutbe. Domethënë jo 2, po 1. Edhe në atë hudbe, hatibit duhet të shpeshtoj istikëfarin, më thënë kërkimin e faljes, edhe ti përmenda jetet të cilat urdhrojnë për istikëfar. Dhe të bahet shumë dua, më thënë me këmgullje, në atë hudbe, si dhe njerëzit mos, mos e logarisin, dhe më thënë, dëvënuar përgjigje në Allahut, ndonas mund eh venesa nuk nuk vjen xiu, do të thon duhet përsëritet ato që më rava duhet këmbulet në kërkim evendua derisa të vji mëshira e Allahut. Eh përpara daljes për namazin e për kët namaz, do të thon preferohet sin njeriu ti bëj skaqet që e sjellin mëshirën e Allahut, siç janë kërkimi faljes për mëkatet, teuba e si të tështë pastrimi prej padrejtësive, dhe më thënë nëse i ke bët dikujtë ose bërgjët e kështu me radhë e, ba mirësia ndaj njerëzve, regullimi i lidhjeve farefisënore, dhe më thënë të gjitha këto janë shka që që ndalojnë, e ndalojnë shiuneve, mëshirën e Allahut, edhe për ta bëkit namaz, dhe më thënë duhet të, dhe më thënë të gjitha këto e kunder të aktyre është shka këpër ndalimin të bëhen këto që janë, që esilin mëshirën <coughs> e Allahot. Allah ma alë. Kur janë kote e ndaluara për namaz, kur përmenden në kote e ndaluara për namaz, është për qëllim kohët këndalohet namazin a file i përgjithshëm. Dëmë thënë që nuk është e, që nuk është i caktuar me dhe një shkak. E ato kohë janë, prej pas faljes namazit të sabahut deri e, kur djeli të ngrihet sa e, një shtiz e, koha tjetër ashtë kur djeli arrin në kupën e qilit ose në zënit deri sa të anoj dhe më thëm ka përëndimi edhe koha të rejtë është nga namazi i qindiz deri në namazin e akşamit. E tema me radh që e ka përmend shehu rahimallahu është <coughs> namazi me xhamat dhe imamllakun. E do thot namazi me xhamat është obligim individual, do thënë fard ayn për secilin njeri për peskote namazit. Do thënë Kjo ishte komentimi fjales fab dhe ajnë, dhe më thënë obligim individual ashtë për burrat kër janë e, në vend të vetë përshikë u thotë edhe në udhtimë, dhe më thënë edhe në udhtimë kër është njeri ju nëse është, nëse të gjonë e zani në kështu më radhë, dhe më thënë duhet i përgjigje. sepse për nga meri sallallahu alaihi wa sallam ka than, le qatë hememtu an amur abis salati fe tukam, dhëmë thënë do të përpaksa zvendosa, që të urdhroj të bëhet i gameti, thumë amur u rajulen jë umu nësë, pas taj të urdhroj një njeri që të bëhet imam i njerëzve, thumë antalliku bi rëgjallin me ahum hazmë, ose dhëmë thënë min hatabë, Edhe pasaj të dalë me disa njerës që kanë pishtarë, dhe më thënë, me, me zjarë. Ila qaumin lajesh hedun e salah, fe uherrika aleyhin bujuta hum binarë. Të shkoj të shtëpit e njerësve që nuk kanë ardhë në namaz dhe të adjek shtëpit me zjarë. <coughs> kjo është hadith muttefakun aleyhin. Dhe më thënë, kjo të regonë se, se cili e ka obliginë të shkoj në... Falet me gjemat Gjemati me i vogël Ashtë imami dhe një njeri Në më than Aja është gjemati me i vogël që mund të bëhet Kurse Sa më shumë që shtohet Numri i gjematit A që më teper Ashtë shpërblimi Dhe a që më teper Allahu e doat namaz Edhe ma djetë disa djetar Kanë thanë se Nëse kanë një gjami më shumë gjemaat Se sa në mesjidë al-haram Atërë më gleshme është përës Atëli ku ka më shumë gjemaat Se sa në qaber Mirë po në kohënë okay. ton është disi pëpërra më nduëshme Qëtë ketë dikun më shumë gjemaat Se në mesjidë al-haram Pas si, të jë thot Se për nga meri sallallahu alai sallam Këtën Salatu l-gjema'a Afdalu min salatu l-feddi Bi 27 dhe dhe -ja, tëtë namazi me gjemaat është me i vlefshëm se namazin 10.000 për 27 shkallë. Gjithashtu, dy vetave që i ka papë nga meri sallallahu aleyhi sallam, kur ka dal <coughs> prej namazit, edhe i ka thëm pëse ju në kufalet, ata kanë tregu se janë falë në tendat e tyre, ju ka thëmë idha sallajtum afiri halikumat, më thëmë nëse janë i falë në tendat e juajat, Thume atejtu ma mesjid e gjemaat Pas ta i vini në gjami ku ka gjemaat Fesalli ja mea hum Fe inne halekum nafile Dëmë thënë faluni ma ta sepse Atëher për ju bëhet nafile Dëmë thënë namaz që keni më shumë shë problem Edhe nga e buhurejra radhjallahu anhu Transmetohet se për nga meri sallallahu alinu sallam ka than Innemë gjujle l'imamu li jub temme bih المهمان امامي استقعد اا تشه نمسان تpassو هات فإذا كبر فكبروا نمسان قرطبه اي تكبير بني ذيو ولا تكبروا حتى يكبر ميرتو مسبان التكبير في فرصه دايي واذا ركع فركعوا نمسان قرتسكو ينركو سكوني ذيو ينركو ولا تركعوا حتى يركع بر مزبن ينركو برفراسد بير اي واذا قال سمع الله لمن حمده كنت توت اي سمع الله لمن حمده امامي فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يثاني اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا كنت باي سجد بني اذن يو سجد ولا تسجدوا حتى يسجد بر مزبن ينسجد برفراسد بير امامي وإذا صلى قائدا فسلوا قعودا اجمعون او ان سايفلت علور اتهره te gjith faluni ulur e transmeton e budavudi kurse esencen hadith e ka na sahihain na du sahih do thot qtu ne ket hadith ka disa regulla per imamllahun edhe faljen e xhamatit me imamin ka disa qështet të tjera, dhe më thënë, autorin libra të tjerë, ka përmend se lejohet që aj që fal namaz të obligum, farz, dhe më thënë, lejohet të falet pas imamit që fal na file. Edhe lejohet gjithashtu edhe fmijat bëhet imam, dhe më thënë, nësa është në bimoshën e ku mund daloj, dhe më thënë, bi moshën shtatë veçare. E, gjithashtu duhet dhjetë se parakalimi imamit, dhe më thëmë që të dalës në një rukën për para imamit, a, kjo e prish namazin. Nëse, aj që kalon para imamit, dhe më thëmë, e di, dhe më thëmë e di gjendje në imamit, edhe e shkon ruku për para imamit, E, gjithashtu edhe e di se kjo ja prish namazin, edhe banat tërë, du më thëmë namazin prishet. Tjetër që është, është ajo se kusë duhet të dalë imam. Gjithashtu për nga meri sallallahu aleyhi vëllim, ka thanë hadith që e transmitën <coughs> muslimin, sahiju në ti, توت يا ام القومه فهم امام دوه تدال اقراهم لكتاب الله من فنائه مسميري ايلزون ليبرين الله فئن كانوا في القراءه سواء مثلا نشوف سنه لزم يان تبارابرت فاعلمهم بالسنه اترى مديتورين پر سمت فئن كانوا في السنه سواء فاقدوا فاقدمهم هجره نسه janë të barabartë në njohë janë e sunetit, në fiqë. Pra, atëherë, aji që më parë ka bërë hijgjërët. Fënë kanë u fil hijgjërët i sewa, fë aqdëbë humë silmen, dëmë thënë në qëfë se në hijgjërët kanë bërë bashkë, atëherë, aji që më parë ka hi në islam, e u sinën, ose aji që është me i madhë në mosë. Vëla ju emminur rëgjullu, al rajuli fi sultanihi domthan edhe nuk duhet te dal imam dikus ne pronen e dikujt tjetër domthan me se shkon te dikujt tjetër ne sfinen e tij ose ne pronen e tij eshte preferuar qe pronari domthan thiet imam wala yaq'udu fi beytihi ala takrumatihi illa bi'izni aver nuk lejo domthan me hi dikujn ne spi per vetse me lejen e tij Domethën gjithashtu përveç kësaj që përmendet në hadith duhet dihet se ai që është më i devotshëm, më, më i kujdesshëm, domethën në zbatimin e çështeve të faced ka përparësi, përpara ati që ka pozit, domethën ose që ka preardhje, domethën në çës të dikush tazamës prej familjes pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, nëse ai është vërtet domethën se ka mkon ton disa çë që e din preardhjen e tyre dhe që janë për e familjes për nga mërëit sallallohonim sënëm, ata e kanë për e ardhen më të vlefshme. Mirë po në që fësaj ashtë në formën e dukshme, nuk, është, nuk i përmbahet norma dhe të fesë, kurse dikush tjetër ashtë që më shumë i përmbahet, atëherë, përmarë parasysht pozitën e ty, ka përparsi aj që është me i kujdeshëm në praktikimin e fesë. Pastaj, ma dje, Dëmë thënë, aj që është më kujdeshëm ka përparësijeve ndaj ati që është më moshuar. E, kurse mosha është përment këtu në hadith, nëse të gjitha cilësit janë të barabarta. Dëmë thënë, nëse është dikush e, më i dishëm, ose, më, si që thamë, më i kujdeshëm në praktikimin e fejsë, aj ka përparësijeve, përparë atyre që janë më pleqë, ose që janë më me pozita më të lartë e kështu mëra. Në gjithashtu, Shekhu ka thanë se edhe imami mëkatar, dhe më thënë imam lëku i mëkatarit është i pranuar, pa marë parasysh nëse mëkati i ti është në mendime, si që janë bidatet, ose në vepra, si që janë mëkatet. Dhe më thënë edhe e, nëse bidatëgji ose mëkatarit bëhet imam, dhe më thënë namazi me të është në regullë sepse ka të regu për nga njëri sallallohon sëlem për pushtetarët e pa drejtë që do të vimë, ka than ju sallu në lekum, fein esabu felekum u elehum, të më thënë ata dhe të vafalin ju edhe namazin, nësa ata që lojnë, atëherë është edhe në favor të tyre dhe të uajin, uajnë akhtu felekum u alehim, kurse nësa ata ka bojnë, atëherë është në favor të uajin, kurse në dis favor të tyre edhe kuptohet që namazi i mëkatarit është i pranuar du më thënë në vete atëhera dhe se si imam gjithashtu është i pranuar edhe du më thënë kjo ka qenë mendimi i generatave të para, i selefive deri du më thënë ma dje disa prej imamve të sunetit si që është shekhu lë islamit dhe në temi e rahimehullah dhe të tjerë mendojnë janë të mendimit se e, kjo është qështje që, që i ka talu e hlusonetin prej disa sekteve të bidatëgjive si që janë më të zilit e, sepse ata kanë pretendu se nuk duhet të falen pas imamve që janë e, më katar edhe e, kështu që edhe kjo është ba gjithashtu justifikim për njerëzit që nuk kanë dash të i bashkojnë gjematit thënë, se kanë pretendu se imami është kështu, është të ashtu edhe nuk janë fat dhe thëtë ajo që është e vërteta që nuk ka dyshim se namazi është njësoj sikur gjihadi, të më thëmë, si që lejojt në gjihad të nga u dheqë pri si musliman edhe nëse është më katar lejojt edhe në namaz edhe nëse është më katar imami duhem, të më thëmë, lejojt të u dheqë preferohet, në më thëmë, ose duhet që imami të dalë për para, do të thonë për para safeve. Edhe kurse besimtarët, do të thonë ti radhitin edhe ti ngjeshin safet, gjithashtu. Edhe ta plotçojnë atë që është përpara, do të thonë duke plotsuar nga safi i parë, e kështu me radhë. Edhe kush kush fallet jashtë safit, papas justifikim papas arsye për këtë, atëherë thot Shekhu se duhet të përseris në masin. Edhe këtu është një, një ndodhi që ka të regu Abdullah ibn Abbas i radhiallahu anhume, thot, janë falë me profetin sallallahu aleyhi wa sallam një natë, edhe që ndrova nga ana e majtë e ti. Pasaj, du më thënë, me kapi kokën, edhe më ndzori nga prapa dhe më vuri në anën e dja. Për eh, nga meri s.a.s. ka than I dha se mi të mul i kamët e femshu ila s-salah Në më thënë, kur të dëgjoni i kametin, atërë Hecni për të hyrë në namaz Wa alaikum us-sekine al eh, të velvekar Edhe gjatë e cjesë, dë më thënë, të keni qëtësi dhe, eh, dhe, si të tush, dë më thënë, mos nëzitim Vela të sri u, pra mos nëzitoni Fëma ëdraktu më fësallu, dhëmë thëmë, atë që ta arrini me imamin faleni, wa ma fatë e këmë fëatim mu, edhe ajo që ti ju ikë, dhëmë thëmë, plëtsojnë mu. Kjo, dhëmë thëmë, kjo hadith që transmitohet dhe Bukhariu dhe Muslimi, kurse të të tërmidhiju, transmitohet se për nga mëri sallallahu alai mësallam ka thëmë, idha ata ahadukumu s-salata, wal imamu ala hal, fel jasna' këma jasna'u l'imam, nëse kur të vdi dikush që të hyjnë namaz dhe gjen imamën në një në një situatë, do të thënë pa paraqesë as në ruku apo sejtë apo as ulur apo me këmbë, ekzomerat, do të them, thot le të bëj siç bën imam i. Do të thënë duhet të hyjë në namaz në at pozicion që është imamit dhe të vazdoi me të. Pastaj, sipas hadithit tjetër, ata që nuk e ka arrit, do të thënë do ta لقد صوي والله اللهم صل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد